Пісня сьома. Зміст сьомої пісні. Вечір тридцять другого дня. Одісей входить до міста, біля воріт з ним зустрічається Афіна у вигляді феакійської діви. Вона огортає його млою, і він, ніким не помічений, наближається до Алкіноєвого дому. Опис владаревого дому і саду. Увійшовши до господи, де в той час Володар бенкетував з гостями, Одісей підходить до владаревої дружини Арети і мла, що його оточувала, зникає. Він благає Арету дарувати йому засіб повернутися на батьківщину. Алкіной запрошує його до столу. Після бенкету гості розходяться. Одісей, залишившись один з Алкіноєм і Аретою, розповідає їм, як він відплив з острова Огігії, як буря викинула його на береги Схерії, і як він одержав одяг від владарівни Навсікаї. Алкіной дає обіцянку вирядити його на феакійському кораблі до Ітаки. Одіссеїв прихід до Алкіноя Так богосвітлий моливсь Одісей, У нещастях незламний, Дівчину ж мули міцні Тим часом доставили в місто. Дому славетного батька свого Алкіноя дійшовши, В брамі вона залишилась, Навколо її оточили Богоподібні брати із повозу випрягли мулів, випрану чисто білизну усю занесли до покоїв, В спальню свою навсікая пройшла, де вогонь розвела їй Еврі Медуса стара, покоївка її з Апіреї. На кораблі її звідти колись привезли крутобоким для Алкіноя дарунок, обравши із здобичі, був, бо він у феаків уважддем і як бога його шанували. В домі цим білораменну зростила вона навсікаю і зараз для неї вогонь розвела і вечерю внесла їй. Встав Одісей тим часом і в місто подався Афіна ж, дбаючи про Одіссея, в густій його хмарі сховала, щоб із феаків зухвалиць якийсь його перестрівши словом глумливим не скривдив, і щоб не запитував, хто він, тільки-но до чарівного вже мав уступити він міста, як перестріла його сама ясноока Афіна» в вигляді юної діви, що зглеком ішла по нього. Стала вона перед ним, і спитав Одісей Богосвітлий, чи не могла б ти, доню, дорогу мені показати до Алкіноя, що в краї оцім над людьми владарює? Я бо чужинець, що горя багато зазнав, і сюди я з дальнього краю прибув і нікого з людей я не знаю, тих, що в вашому місті і країні оцій проживають. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Зараз той дім, якого ти, батьку чужинце питаєш, я покажу, поблизу там мій батько живе бездоганний. Іди собі мовчки, а я тобі стежку показувати буду. Не оглядайся на людей, і нічого у них не розпитуй. Люди тутешні не дуже то люблять чужинців захожих. Гостем не приймуть того, хто з іншого краю прибуде. На кораблі свої бистрі, цілком покладаючись завжди, плавають в морі вони. Їм дав це землі потрясатель. Бистрі у них кораблі, мов крила, мов думка в людини. Мовивши це, уперед виступає Паллада Афіна кроком швидким, а за нею і він по слідах божественних. І не помітив ніхто із феаків у плаванні славних, як він по місту йшов по них, пишнокоса Афіна. Діва богиня могутня, піклуючись в серці своєму, про Одісея, сховала його у Хмарині чудесній. В Гавані там Одісей дивувався, з однакових суден, з площ, де звичайно збирались мужі із високих та довгих стін, частоколом обведених, любо було й подивитись.